Rugăciunea a noua, pentru închiderea căilor ispitelor și osândelor. Aleluia, slavă ți, Tată, ce și te rugăm închide pentru noi căile ispitelor, osândelor și faptelor izvorâte din mândrie, mânie, desânare, zgărcenie, lăcomie, invidie, ură, lene, viclenie, hoție, talorie, înșelare, trădare, răpire, prigoană, foame, minciună, sete, patim, permezi, răzbaie, revoluții. Secte, vraji, descântece, jocuri, împietrire, necredință, neputință, îndoială, orbire, surzire, amânare. Pentru tot neamul nostru, pentru Biserica Ortodoxă și pentru noi, cei ce cu neevreni, ne rugăm. Aleluia, slavă ție, Tatăl Tată, cele rugăm închide pentru noi. Căile ispitelor, osândelor și faptelor izvorâte din slujbele pierzătoare de suflet, ne desfătare, muzici, petrecere, aplauze, gălceabă, loviri, nemulțumiri, griji, nepocăință, frândăvie, irosirea timpului prețios al vieții, fiindcă nu ne aducem aminte de moarte, de judecata sufletului și de aceea ne bântuie gândurile necurate, folosim lucruri blestemate, cădem în ispite, fățarnice și viclene, cu care ne amăgesc demonii și dușmanii, de aceea, ca niște năvade în calea noastră le-au așezat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, te iubim și te rugăm, închide pentru noi căile ispitelor, osândelor și faptelor de pieire, întinse prin cursele pădaților de la ortodoxie, prin tălharii de suflete, din sinagogile satane, de atei, păgâni, scântători, descântători, desulinați, trădători, ucigași, hoți, bancheri, sfioni, conducători vicleni, ca să-i întoarcem pe toți la credința ortodoxă, pentru care Mântuitorul cel milostiv s-a sacrificat și cu îndelung răbdare pentru noi a lucrat.